Beraz, zigo volumena egitaz baitan, gaurkoan amane area. Abeslar irundarra dugu, gurean, kaixo, amane zer moduz. Baiztando. <susurra> <susurra> bueno, lehenik eta bein, e, noiz, eta nola sortu zitzaizun, ez? Ba, musika munduan sartzeko gogo hori. Ba, txikian nintzenean, ba, kontxerbatorian e, urte batzuk egin nituen. Eta gero, e, covid dela eta pandemia garaian ere e, gitarrarik hasi nintzen eta nire osabak eh bateria holeazenes ereba ba, baskarietan edo orrelakoetan ba, ere elkarrekin e, ari zen ginen ba hori e, Ba, ez denbora bate z jotzen eta pixkanaka pixkanaka ba, mundu honetan sartre, sartu nintzen. Uh -huh. Hori lehenengo pausoak izan ziren, baina gero bueno, bai konservatoria beti erreferentzia bat da ez, musikalki eta bueno, irizpideak hartzen dituz azken finean. Uh -huh. Baina gero beste pauso baten eman eh, zenuen eh, Irungo Eskola Music Academyian alegia Bai, hori da, gero ere e, gitarra e, gehiagoza kontzen, e, bilin dintzen Eskola Music, eta e, horrekin batera ere, e, ba, hortik kanporek e, kantuzko klasiak ematen ditut, Anabel Rius itzeneko e, abeslari batekin, eta, bueno, hortan aritzen naiz. Aipatu duzuk gitarra hala e, ere familien, bon, beste instrumentu batzuk baitare nahiko presente izan dira, Bak, bakarla ere gisa e, aritu bon zaude, e, moment netan eta hori da pixka bat zure, ibilbidea, ibil bidea, es. Bai, deitan. Ona. Aukera tudo hasierazigatik argitzenun gitarra. Izango zela su instrumentua? Bai, ia, o sea, iestet badet, ba, e, azken finean niri asko gustatzen zaid da bestea. Orduan, ba, gitarrak ematen dit aukera hori eh bi gauzak nolabait elkartzeko. Orduan, ba, fn, nik uste dut horrek eh horrek iraman na buena e, ba, mitar bai. aukeratzea. Noski, e, zeintzok izan ziren, azira batean zure baizakitea referente musikalak, eta gaur egun pentsatzen dut, e, baitare, bueno, beste referente batzuk izango dituzula, bilakera batean da, ezakit? Zainzuk izango ziren? Ba, eguno, denetatik e, entzuten dut, egia sanda. Euskal musika ere asko gustatzen zait, izaro, maren, izaneko artistare pila bat entzuten dut. E, eta gueno, gero, ba, pop e, azken, azken finan, ba, pop aritzen diren guztiak ere, egunero e, entzuten ditut, e, ba hori, etxean, ere, ba, gurasoek entzundakoa ere azken finan, ba, nola baitk eraten zaitzu. Eta hori, denetatik, fiska bat. Pentsatzen dut hasiera batean, bueno, berzioak izan zirela, eta gero poliki-poliki ja lan propioak idaztera, ez da? Bai, hori da, hasiera batean, e, aritu nintzen, ba, berziak egitean eta hori, eta, e, ba, az, e, duela urte bat, zoritxarrez nire osabak, e, gaiztasun batean, e, gaiztasun e, baten... E, gaixotasun bat, dela eta, ba, zen, eta, ba, gauza txarrak gertatzen direna, azken finean, ba, musikat baliatu nintzen, hori nolabait sentitzen nuena esprezateko, eta hori esan, izan zen, e, ba, nolabait puntu, aserako puntua. Hmm. Horreterrako, baitare, komposatzeko, baitare, bueno, ba, e, e, lehenengo pausoak eman behar dira, baina, gero denborarekin baitare ikasten da, zirabatean, ez dakit, e, E, nola e, zei irizpide izan zen, e, zenun hau da, pixka bat zureka busika zenun hori egiten hau da, idazten eta gero hori idazten zenun horri musika jartzen, nola izan, izan zen prozesori? Ba, ziragatean osea, asten az, zera super, super galduta, osea nik, o sea, nika ziragatean zen Esizke, nik ez naiz kapazitzaango hau egiteko. Baina gero pixkanaka pixkankaba e, lehenengo gitrrarekin, gero ere ba, letra gehitzen diozu, eta pixkanaka pixkankaba egiten dituzu ez, baina inungo irizpide irrizbea kontuan hartuta eta nire kasuan behinzat ez dut ezer pentsatzen la e, idazteko. tzen zera den itzulttzea utzi kontatzen Malko urdinen artean utzi dazu kontatzen zera den jakitea maiiteko zaitu dala itassoaren bestialdean Utsi zu kontatzen Ehen izaren arestean Utsi da zu lastantzen Ehen niru akordeak Utsi kontatzen Ehen zeder adenzu ikusteak Utsi kontatzen Istu zutela Itxasuaren e bestialdean Egan hiteko egoa Guakean izitzeko Ez zute besterik nahi Gaururekin manzatzeko Zederra izango den Itzulera garme soen zabalara ai hai hai hai zure feluostiei jaustean zure mimakoa baretsan hm mm. bentzasak E, gaur egun e, akademian e, zaude ez da? Bai. Esko horreko baitaren laguntzen du baita bueno, Baan e, berriak konposatzerako orduan... E, Piskabat, e, elementoiek ba, garrantzitsua da irazta. Bai, azken finan, ba, ni az, e, adibidez nire gitarreko irakasleak asko laguntzen nau. E, ba, beti, oza, dudan bako, abeste bakoitza, e, beti, esaten diot, eta elkarrekin ba, komentatzen dugu, eta, bei, bai, bai. Dua erikabe. Ezan barra dugu baitare, publikoaren aurrean, eh olza gainean, ez? Eh baita experientzia duzu lagaste artean eh bueno, ba, ekimenean partu parte arte zuen duten, zenuen zenoako izan zen. Ni ba, niretzat izan zen, oza, aukera aukeraisugarriak konektataldeari esker, ba nolabait hainbeste e, jendearen aurrean abesteak ba ff, sa, izan zen niretzat super super garantiztua eta super polita. Ezkiean, osea, iten duzun e, lan guztia, gero es dena tokiaren gainean jartzea, ba osea daukatz, super, super, eh, oroi menona, horretaz. Hori, momentos esan da, eh, esperienzia bakarra, edo beste? Bai, bueno, ere taberna batzuetan, haritu bai. naiz, ta... baina bai, Eh, esena tokian diena, izan da konektataldiari esker eh, bai, emandako aukera tegnatik. Hmm. Pentsazten ez, zuretzako baitare garrantzitxo izan zela, lehenengo eh, egun hori, ez eh, baitare bueno, lagunak, familia, eh, elkartzen delako, eh, ez bakarrik jende ez ezaguna, es baitaren gurukoak, bai, bai. horrela izaten o sea... da ez da. Bai, zen super-super polita, eta torri ziren nire lagunak, nire familekoek, izan zen denakai, oza, bertan elkartza. E, Goazuen hitz egitera, baita ere, pixka bat, e, bueno, bai eh hasiberriak sareten artistak baleatzen ditu zuten e, baliabideak edo tresnei buruz, hau da sare sozialek oso presente dira, zuen lanak eh bueno, ba, zabaltzerako orduan, ezta? Eh ba, e, zu baita ere, ba baliatzen dituzu zare sozial hoiek? Bai, sare dira aukera, o sea, dira aukera izugarriak. E, nire kasuan e, Instagramen kontu bat e, daukat eta bertan merchak egotzen ditut, ba Astero eta Astero eta hori, bai, jendea bai ez dizu eta pf, da deja oso onak dira. Instagram non iPad 2, bai, horreta eh, YouTube kanalen batean duzu, edo momentu zese. Ez momentu ez. Du tauzerikan. Mm -hmm. <laughs> A 2 eh, bueno, hor bai ikusten dugula eh ba, bilakaera bat eh, egoten dela baita ere eh Bueno, dituzun e, gauzetan, gausetan, hasiera batean bertsioak, e, la, lan propioa. Gaur egun zenbat eh lan propio da abesti propio ditozu e, ekoistuak. Eh, bertan e, ditut lau abesti. Uh -huh. Eta horiek guztiak graba, grabatuak ditozu. Ez da indikatzen. <laughs> Baten bat eh erratsaio honetan estrenatuko dugu, está. Bai. Uh -huh. Ori ida. Aukera, aukera isango dugu noski horretarako eh? eh... Eres de las que vas brillando que hay que ser mejor que alguien vives sintiendo que hay que ser sin darte cuenta de lo bueno que es crecer. pero sinceramente alguien te tiene que decir pero sinceramente eh, alguien te tiene que decir No pasa nada si no llegas que aquí cada uno tiene su rol y su meta. Vivir intentando no aparentar, no es fácil en esta puta sociedad. Eres soy yo. Eres la suma de las dos. Mírame ahí. Son esa niña que te mira con ojitos de ayer. Eres de las que vas Dando sentido más salud de fuera Te exige si te comparas Sin preguntarte ni siquiera Pero sinceramente Alguien te tiene que decir Pero sinceramente eh, Alguien te tiene que decir Que no hace falta ser Beyoncé Lelelelele le, le, le, le. Vive y planteate Que en el mundo guapos hay tres eh, sos. Mírala ahí. A esa niña mira con ojitos desde allá. Amane etorkisonari begira, e, pixka piska bat zeintzu dira zure planak. Ba bueno, sai ikusten dut musikarloan ere aritzea, baina oraintxe bertan, e, nire elbururi garantitzu nada, disfrutat jarraitzea eta etorkizunean e, etorriko dena ba, ikusiko da. Ezekit, nik e, asko gustaten gusta zait musika eta, bueno, ba, ikusiko da, azken finan. Haukera izatekotan norekin gustatuko litzaizuke holtza bat konpartitzea edo partekatzea. Izarorekin. Uhum. Adibidez, berarekin gustatuko litzaizuke bai, abestea. bat Aduz, bai, bai. e, estenatokiren bat, leku bereziren bat horrela e, bueno, kontzertu bat emateko? Donostiako belodromoa. <risa> <risa> ondia da, eh? Ba, ondia da, baino, imaginatu. Bai. <risa> Oso ongi. Eta, bueno, ez dakit eh, izahorei patu duzu, badago beste talderen bat horrela piskatai referentea dena momentu neta zueretzako? Eh, bueno, gero, ba, emendik kampo, ez dakit ere eh, entzuten dut, Imagine Dragons asko gustatzen zait, eh, maren ere, emengoa, mm. uspia bat entzuten dut, Eta bueno, horre lakoak. <hum> bueno, entzut du eh, duzue amane, area, eh, abeslaria, eh, eta bueno, eh, esango dugu, bakarlari gehienak bezala, guztia bezala, zuek, zuen sonua, eh, ba, benetan, eh, ba, oso zintzoa da, hau da, eh, bakiun, gaurregun, ba, musikan, eh, eta talde ezberdinetan, estilo ezberdinetan, badaudela daudela eh, baliatzen diren eh, ba horrelako eh, autotune bezalako eh, aplikazioa. Ay, bueno. Zer iruditzen zaizua, adibidez, eh, bueno, horrelako baliabideak? Bueno, azken, ba, beste aukera bat. Uh -huh. e, bai, beste aukera bat, beste estilo bat, azken finean. Eta, bueno, ba, niri pertsona halki ez, ez daitu Tresna, ba, eh... Tresna... Ez dakit, nola, Zaldu. Ez dakit... Eh, Igual, música estilo baterako, egokia izan daiteke... Olida. Baina, adibidez eh, bakar leire bezala. Bai, nirea bestietan ez nuke, autotuner ez hartuko. Uh -huh. Baina beste estiloetan, oza, sea, ez dimestekoa da. Haur duan, ba... Ez es dakit, estilaren... Estilaren benpe. Uh -huh. Eh... No Noliko estando zure burua, etorkizunari bekira, Euskaraz kantatzen, e, Euskaraz eta beste hizkuntzetan, izkuntzetan, telebitan edo izkuntzaz berdinetan. Oraingoz, gazteleraz idaz, idazten, isa, idazten dut, oraintxe. Baina, e, bueno, e, dorkizunean e, ikusiko da, alba Euskaraz ere, nahiko nuke astea, eta ingeleset, bueno, <laughs> mm. zaila guai kusten dut, baina, bueno, beti, mm. probatzea da, azken finan este la moduko esperientzia izan da hau. Lehen aldia da, erratitik batera tortzesi. <laughs> lehen aldia. Pues es que ricasco, superpolita eta ez da mm -hmm. Bueno, ba, espero ezagun, haman eh, ama network begira, bueno, ba, eh, izatea, dudari gabe, esperientzia asko eh, edukitzea, eh? eta erratitik kanpo ba scenatoki oltza gainean ba, baitare eh, ikustea. Alegria Milla Esker, Va, milla, esker milla Esker Milla Esker Sori Quedas El mundo Medio perfecto Sin dudas Ni tiempo Sin nadie Con quien hablar Gente Se acerca Y me dice No pares Tu sigue Y siempre Estará Pero no puedo Parar De pensar Que, quizás, no volvera Ven, ayúdame Haz que no tenga sentido esa letra que no ve Es difícil saber Si siempre me decías, hey, yo estoy bien Pueden separarse días que fueron meses ahora solo chuches lágrimas a llorar pero no puedo parar de pensar que él quizás no volverá. Eta que no ve es, es difícil saber Si siempre me decías Ey, es que... Yeah. Chiquitina, oigo desde aquí Espero que lo digas ese martes hasta aquí No creo en los fantasmas Que te llevan Pero si sí creo que sin ti la música no suena